Акатріс може заспокоїтись, згадати, що її треба купити в Києві, підрахувати час, щоб стигнути на останній автобус, який підвезе її до Богданівки. І коли вона почне збиратись додому, Павло Григорович поверне до неї своє вродливе, зустрінює його навіть на ярмарку, і скажеш собі це поет, тонко вирізлене обличчя. Їх буде важко впізнати. Вони будуть схожі на апостола, таки навтомленого далекого дорогою апостола, що подала в пустелю і оце зараз побачив перед собою першу людину. Поки вона буде їх пізнавати, вони, господи, сорові подумати про таке, надумають поцілувати їй руку. Ледве встигне вихопити свою немічну правицю і душі з хати. Щось гарне й урочисте зостанеться в душі від цих одвідин. Вона довго сидітиме на теплому стільчику, притулившись спиною до ропатої кори грушки. Заплющить очі, смакуватиме милими подробицями течененого кабінету, поетовим поглядом, жестами, пильним розгляданням її картини в Богданівці на Загреблі, вдивлянням у її катеринині очі. А тоді її уява без найменшої принуки піде в небачений ніколи Ірпінь під Києвом. Витворить це тихе чарівне містечко, де між соснами притулився будинок патечка Матвія, який подав їй руку допомоги в найважчі період її життя, коли вона тонула в своїх сумнівах і ладна була ухопитись навіть за соломинку. Художник Донцов відкрив тоді в Полтаві художницю Катерину Білокур. Не лише для себе, а й для світу. То хіба ж вона може оминути їхню хатинку в Єрпані? В уяві підходить під їхній поріг, але не заходить, бо, мабуть, Матвій Олексійович малюють, а вона ж знає, як то була, коли хтось непрошений, заявиться на порозі майстерні. Тому лише пошепки скаже. «Атечку, голубчику, соколику, шановний Матвій Олексійовичу, мене дуже стурбувала ваша хворість. Ви пишете, що Юлія Іванівна дуже пригнічена вашою хворістю. Ой, від чого ж вона приключилась? Чи ви простудились, чи вже так вдумувались над своєю творчою роботою? Ну, що ж його діяти в білому світі? Щоб ви видужали. Я ж таки маю надію, що колись побуду у вас. Ой, Боже мій, якби і бажано було побувати у вас і поговорити з вами, побачити вашу роботу і почути ваше слово у моїй роботі. А ви знаєте, що, шановний Матвій Олексійовичу, а ви пийте риб'ячи жир і прикладаєте до рук там, де пульси б'ють компреси з чистої тепленької водиці. Це люди так лікують, коли сильні головні болі або серце болить. На це говорю з вами і плачу. Плачу потихеньку, а якби ноги не боліли, то пішла б я у степ, у чисте поле, ну та що там. На дворі віє невеликий вітер, по небу пливуть великі копчасті хмари, і одна така гарна, що якби так не плакала, я її одразу ж би намалювала. Вона довго погамогувала рісні жіночі сльози, приборкувала розпалену уяву і розтривожене серце. Та вони вже вийшли з-під її покори і вели її в тісний кабінетик Василя на Нагая, мовчкуватого батька Василя, хоч він і набагато молодший за неї, котрий, як добрий чаклон, появлявся в її долі саме тоді, коли це було вкрай необхідно. Хіба ж забуде вона коли-небудь, як пізно вночі, першої зими після визволення Богданівки, хтось послухав і вікно, яке вже й не замерзало, бо в хаті було не тепліше, «Ніж на дворі!» Катерина вже відчувала на своєму чолі крижану руку смерті, а мама тихо мерили на ліжку. Вона спромоглась навіть прошепотіти «Заходьте!» А лише під ранок вона впізнала батька Василя, який через кілька днів після визволення Києва вже звернувся до уряду, щоб виділити грошову допомогу для ще малокому відомої сільської малювальниці. І оце, брюхаючи 15 засніжених кілометрів від станції, Голодний, напіврозтягнений, Приніс їй тисячу карбованців, Щоб вона лише малювала, І не поїхав з Богданівки доти, Доки не потепліло в їхній хаті, Доки не роздобув Убогих повоєнних харчів, Доки не побачив усмішку На лиці Катерини. То пусте, що померла б тоді Катерина, То таки пусте, скільки людей Полягло на фронтах, Бо одна смерть серед мільйонів смертей Такий дуже мало важить. Померла б, та й годі, але ж не народились би бо її бойна і колгоспне поле, її цар голос і сніданок, її квіти і березеньки ввечері, її все йде-все минає. Заради цього він сам мало не замерз у степу, несучи їй перев'язану конопляним ликом цаглинку грошей у холодну-голодну зиму 44-го. Вона мусила малювати, щоб відтячити йому. Заходить у вузенькі двері його кабінетика, чемно кланяється директорові музею. Василь Георгіович напів слова перериває якусь